Egoazen, iraitzen gana. Tzalde honi iraitz! Gengi? Okay. Baitazu. Okay. Azken kronika dugu gauk. Azken, azkena, eh. bizi guzirako. Bai. Bagoaz beraz, elduentzako be, denda batera, elduentzako joztailua piper tzeko! <laughs> Eztak ino behar! Ez da xasoinu berena piper hainako alda, alta? Ez es, da ez, egia da hor Baina nagoen jostuki, bon, behar dira alternatiba eta berrikuntza katseman hori dena uh, konpontzeko, betzeko orta da no. entzatzeko gira Goizuntan harintzen mesen dako kronika baten egitera denda orta Bagoaz kronika baten egitera denda orta De ah, <laughs> da kuriositate pixka bat ere badelako? Habe Eta gainera, uste dut, nik nola proposatu benen ezagintzen da, kohek gira ezan. Humberdugu, <tipasik> ah, honda ikusten dut. Zona txumeiten. Ah, bai, ados. Hauduen artean. Hauduen artean <gibesan> eta entxaladean gibelean. Piskabat gorditua da, beti badu horako irudibat ala ere, ba, elduentzako denda horiek irudi hori dute, piskat, tabu eta Eta ez zira sobra menturoa edo ezakit hori egiten dut, baina, behar badabatzu entzat ez da hain komplikatoa horako dena bat egitea. Lehi, etukia Bai. Eben ni ez. Ebe behar. Ebe gainera ez aleko li di ez... Enez... Bada auto. Bada auto. Berdin promosioneak baditugu. Ez, <laughs> ebeti bauzore eto. Eh, Norbaiz kusiko dut kuru ez hau tzen edo... Baina bo, dienak ariote da. Ba, azken finean, jena garria da, gortetzeko zerbait duen haren zat. Gero hule egtzen alda, uh, beldu jarena... Intimitatea da, Eta biztenen amintimitatea. Bon, ikusiko dugu zertara joa hiten giren. Azken finean ezakik guztu bera dugun, baina nenea txemaiten dugun. Deia leku bat parkinean. Bon, bagira Asteko, jantziak dira hemen ikusten ditugunak. Jantzi pusket. <laughs> Egia. Elan impression laiden dana shaft. Da biziki bepollita la ere, a coloret chua, eta gochua da. Gochua bai. Bien masté arraera egiteko, la una, bisionat. Bon jantzia hartzen gira. Jantzia hartzen gira. Gogoen baiten astelako jantziak ez bada deneta ikasken yanak. Bai bada da. Aropa politaka. E, bon, gia go alarenik lotzandi dago. Ba, zuen zat, mozujobati, piskabate, matenitia, baina bai, bai da. Aspikojantia politaka. Emainsteak. dira promotsuak. Ba da. Bon, bada sexualitatea, baina zerbait uh, giru ere sortzeko, zer dira kolantak egunero erabiltzen aldi ere? Bai, egia. Piko odiantzi horiek ba, egunero koak. Ego bat asek duk arena ere bai, baina ba, egia badirela kolantak simpleak. Eztireak ilota egin simpleak, ere ere. Poitada hori. Ba ez duke egunero ezagiko. Poitada gaitela, egia. Bo, ongeiago, ganbaran erabiltzen denan erropa horietakoak ez, jaiten alda? Ba, ganbaran, ganbaran nahi baduzu. <laughs> Bon, gehienetan hainitza, txikitzen ez diren horietakoak dira, la ere. Ados, <laughs> ah, ah, gizonentzat. Bon, zer dihuzu? Gizonentzat kalzon edo kalzsoinez lipak badira? Bai. Bada denetarik. Hulala. Oh, Beldurtu <laughs> <laughs> <laughs> zira arantzat. Erez beh, ez beh, ez duen normakik altzuek edo ez lipek gordetzen zutela... Gordetzen, dobeden atxikitzan. <gBen>, atxikitzan dute, zerbait, ados. Ema aztenak politagoak dira, edo? Boi, boi. Zeduksioaren aletik inzat, beh. Emen, ala ere, ueku berezi baten gia. Bain, petxatzen dut gusto baten lekuan, ba dira objektuak, objektu... Latex. Latex, kavas eta holako objektu uh, uh, berezi batzuk. Bai seksualitetek laxe bat ehan gira, dere usta zeh, hori gehiago... Uh, zahitza, do, mazo, si izmoaren inguruko uh, objektuak segura eski? Liburu batek hainit uh, publikoari edatu zituena gara batez. Zeinkan nuenz of grey. Liburua, zuzautzen. Yes? Baina, filma eta atera zuten, eta... Egin zonalimaleko mundu guzian zehar euh, denek nahizuten egin euh, zado mazo, baina azkenean euh, disiplina berezia da, eta ez da hontxa praktikatuak behiduriz liburu denetik? Nuh, bah, ezaguna, hori denetik, eh? nube ah, beha, ezaguna da hori, iraitz. Ba beha, begida, badakizkizu ni behin hogeago. Be beha, kasetaria nahiz. Bai. <laughs> Bo, eta zer dihu zu horiek ikustarakoan? Minaren... Euh, Minaren inguruko euh, plasezak. Beritsia, bon uh, bai, kagula bat, menotak, uh, lotzeko, uh, gauzak, uh, shokak... Uh... Bon, dute? Eta gero dvdak. Zitu bali urtze dutze? Itzule egitea hartan. Eta hor, eba azkan filean uh, gehi ematezakbuna denen sextoi hori. Kolore guzietakoa, formak guzietakoa, tikiak, hundiak, iruburukoak, biburukoak... Hor, az genihan ahutatzea zailena. Bai, bako hitaguna ditu. deia. Ema du kasik egin gajiatxe maiten dut, eta azpian badira kutsa batzuk, eta maiten du kasik benetan augean jokoen bota batzuk. Eta ongidaz, eta azken finan pixka bat, non e, egin, dedramatizatzen du azken finan seksualitatearen, egia da seksualitatea plasexarikin eta eta, eta baimenarekin egiten dela erik, joko e, egiazku, joko bat izaitan aldela, eta mm horrek -hmm. ongi idutik atzen du, beti domaiatxe maiten dut, hor bakarrik emaztak egiten dira bota egiten. Behiz, baina... Uh... Ba, hemen gero emazten uh, plase garen uh, gunean gira, gireago. Bai, baina, e dibiraz uh, obiektuak erabiltzen aldea gizamatekin. Bikotean. Garazik gira da, falta dela, beti uh, edo bikote uh, heteroseksuala bada gizona, edo... Uh, baina, falta da, joztuki, uh, bikote dezberdinan panelo hori nire Ja, prezio bat zoiteko. Es... Berrogei euro, tipiuna... My first. Ah, duzu Zurelena hau kaiteko. Okay, Kipia. Zagada, hundiek pixkat beldurgarria maiten dut, eh? Napina. Zara? Ah, Zara ah, maiten dut txektore hau. Prexer batik bohak? Ba ibon, prexer batik bohak bat, ma enan gero... Uh, uh, Na maiteena gel eta hori guziak. Doztuki, uh, seksualitatea obetzen alduten guzi horiak zenta eskottetan jo stokikojtin batana sartzen delarik edo lako produktuek jo stokik uh, gochatzenaldi utet adibidez uh... Bon, beti hori pensatzen dut, baten ondotik, sexualitatea pixka bat uh, galtzen dela edo mindua baldin bada, joztuki hidratazio, faltagatik, olako jelakera biltzen aldira gauzako betzeko, eta egia da, joztuki, uh, importantea dela olako produktuak izaitoa. Eta hainit zatsen maiten dira, ere, ez bakrik olako denetan, gero eh? bizten dena pretsak hori nola ez, gero pretsak eh, ez dut egen nahi bat denik, um, Sekuritatea delako, baina sexualitatea berez, ez da gauza lan jeroz bat, lan jeroza bilakatzen ahal da, justuki uh, uh, babestan ez delarik, baina hox oh, ari gira gehiago seksualitate diokoetaz eta nox normalki uh, konfiantzen egiten diren joko horietaz. Bai, bai, bai, bai, nistez bon, ala bai, bai, bai, bere garrantzia du, baina sexualitatea ez da beldo gaxia izan behar ala ere. Hemen gizonen sokoa uh, da hemen bon guissonnent choco mhm c'est là quoi instagram par là il ou dimenalere holako objektuak ikusten diren gauza guzietaz or non atbel de bergaria bisiki belogaria anibalecoa gosenemendik bon a c'est cochito libou libou oui oline telgeria da Hori hon importantea da, joztoki, bere gorputzaren asumitza eta joztoki bera bele... sure gogoak eta desirak... Zure de desirak askato. Hor, haipatzen dira joztoki, te piskabat, bikote homoseksualak. Bai. Ha, begero baditu zuzua gauzak piskatkiago psikologikotik direnak. Bai, Brigitte Laerenak. Eta gero bestiak erotikoak izan behar dira ez, liburuak. Ha, pipera hor da. Piper Zakit, txemandugo hendugun sekatzen ginoen ah. sekatzen zinen. Au galdera handia, liburua lere. nire Mutila cinez, detours sexuels la Liburu bat ateratze hartaz, bitxi das? Zerbait ez ganai du? Ganai du gora intzetanan gertatzen dila bi kutetori sexualaten askenean gizonak ez berellekoitzaitea, sexcholitateurtan. Ou là là. Voilà, nola ere. Ordito sou cliché ak. Voilà. Sous les montilas cinez. Gizon biril eta macho bat oteda. Bentan egiten duen mesala. Edo, bere baknean duen feminitate parte horri asumitzen otedu, edo, homoseksuala oteda eta ez du uri honartu nahi. Mm, hola. Bikain, kliseak. Gengi. Homofobia pishkate. Ez zitu grigusim onso Ah, no, Ah, atzimandu ah, ba ah, zureo pariaren, txak? Bah, <laughs> askki... <laughs> Ta muso rock. gure erizaina. Ah, oh, voilà. Voilà. Souci là il y a ici. Gertwana izan bestizela egiteko. Erizaina. Moi, je suis cournaise, un peu rouler sous les gouttières, bah erizainak bizitu giralika. Eh? Denak jo la gira bete al dibat ospitalerat. Bai. Holako kiko chez toi, là ça s'est battu là, ah, Ikusi nahi bat zuzinez, Kochine va sous ses nuls den iraits, Sofia Auré, Bellelane ah. et Tori au lac d'endabatera. Eta hor ratxumengo duzu. Klasik berdinak, eskinan ere gaskiena gertzen dena. Klasik, klasik. Non mais là souci qu'on a au sud, hein, Ba, aski. Ah, sudette. Sudette? Ben copiato con tutto Dominique, tablé Ragunak. Te, qu'est-ce que je sors? Il ere bada. Asi tu tenes Egin nugu itzulia iraitz eta gainera poltsa bat ekarri du iraitzek. beste kronika atzokoak ikusi dut, boparie dek bat egin daudzutela, ongi Bandera frantzisa bai. Ontsa ezagutzen zaituzta. Hori gana inuena, ongi adutatua, zakin nuna txemana duten, baina hori pacho. Beraz, behar nuen nikere keinu bat egin gore azken kronika eta ara, beraz, uh, hola urrengoan. Zerroteta! <risa> aperitifa ingo zularik. Olala! Oh, <risa> Egingo duzularik aperitifa. Zure txean. Jaren niri pentsatuko duzular, baina kronikari. <risa> <risa> Beraz, Schoen, espikatzeko zer den, da zure mm, koktela edateko lasto batzu, <risa> eta lastoa inguratzen dute pitilin batek. Bai, batek, bai. Pentsatzut batukin askizu lagu. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ba, miresker iraitz Zulfi uh, aurre bidondo. Eta bideoan ten den bezala eh? toan sartzen dira eta partitzeko presteta eta gure azken kronika ere horrekin bokatuko dugu. Sai pasaatu zuigu da goso bat, kasu egin zuen buruek, zuen mm -hmm. pitli eta potxote eta hainzina. <laughs> Mire eskerre, eh? Lau urt ezla ere hitzetaputzen kronikari uh... fidela amaitzira. Bai bettilana ongi prestatua eta haintinetik <laughs> prestatua eta... Eta uste dut galdera batzuek lohtu dugula erantzuten, eta gai batzuek eta boutik ateratzen beraz, aldeoktatzik, aski konten da bai. Buo, ebe, ere! Ez dut lohtzen zura guztzen ireit. Gora emazteak! Adio, izan putz! Ez adio ikan!